مچې نيات دې ته طلاقونه راخذ په دې طلاق غلا اول فال نور ویلي خو مثلا په کتابه کدی بیا وا په شیکرې وختې تا نو وا په سې داسې نشکوله دې بنې کا بیا تازه زکې دې دا مثال شته د فخټو په معاشره کې د دریو نه زیات طلاق مشته د په معاشره کې هم د دریو نه زیات طلاقونه کله و نه طلاق ورکړل او د چرک سر ولې نکاح تړل نه به لال زه خاوني همار <مالشو> شه و اراده دې ول راواک نو د روايخ طریقې ول دغه ذکر کړي زمونږ استاد علامه محمد طيب طاهري هغه فرمایل ویو سره مال راغې ما تی وی چرما خزل طلاق ور کړې نو نه طلاق مي ور کړې دي او دا مال راواکا ها نو شیخ ورته فرمایل دې دې طریقه هماله نه راضي دې روايخ دا کلمه نه راضي اجر ته تل بل ملالا تا بیا راغه ډیر موندل په شیخ سره به ملاقات شوی و یمات بیا ته پوښوک چې څنګه چې لاله کارسته به راواز وکنا او یا وخه را, را, را لرا واکړی دا ویدر ته مو لا وخه را لرا واکړی دا او یوزر په میواله ور کړی را واکړاله و څنګه لاله را واکړه ويره ويره لاله دایکړه ما ورته وی چې ما خځه نه طلاق ور کړی وې سری ور کړی نه طلاق و خرافه ته نه وی <بیوی> وری چون کې تا طلاق ویلې ده پتی وانه دا پتا نه طلاق دا څو طلاق دی پروي کې پتی سره یو طلاق نو کتا طلاق ویلې انده پتا ته طلاق دا طلاق <تصفح> او طلاق ان مالک را طرفه قصره پروي ده لذی سریو لذی کې نه ای باین اور جې تنه <تصفح> پیژنې آ طلاق مرتان آ طلاق چې پای کی واپسې ده دا پدوا کیس مني وَيَمْسَاكُمْ بِمَا رُبِّيَا سَادِ لِپ خَتَرِيقا او تَصْرِيحُم بِي هَسَان يَا بِرِ خُدِ لِپ خَتَرِيقا وَلَا يَأْذِلُ لَكُمْ مِذْرَوَاتُ سُلَالَا أَنْتَ خُذُوا جِ وَلَيْمَ مَا دَ حَسَنَة آتِ دُمُهُ نَاشِ وَرِ کَری نِری خُذُ دَاشِ ایم سِ سی سِدا إِلَّا أَن يَخَافَ مَغَر کَری خُذَ خَاوَنَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ چِ پُرَ بَنِگی حُکْمُنَ دَ اللَّه م مطلب داړئ خځه ل طلاق او طلاق کی ورګینو خاوند ته أخلی نو کله اخزا ناپرمانه و د خاوند او د خاوند نه کوو خاوند ته بده ردی ویلی او د خاوند نه کوو ناپرمانه هان نو کدا خځه ل خاوند طلاق ورګي نو کدی ته أخلی نو جائیز دی ورلا او د مہر نه قیمت ته دا مساله د پچه او که چرخد تابیدارا او تلاقی ورکڑه ده نو بیا دا غینا سا اغیستل دا مکروح دی دا جایز نی دی بیا چسته واقلی فاین خید دوم که یری گئی تاسو اللہ یقی محدود اللہ چی پورا بنا کئی حکم ندا اللہ فلا جنا آلیه ما نشده گنا پا دیخز خاوند فی پاس که افتاد چی قربان کدیخ دیخز دی بیهی پاقی باندی دا زاننا تلکا حدود اللہ دا حدونا دا اللہ دی خدا ہوئی چیزا مارا دا غیمی تات در بخلی ری بس خود جندم دیر شه ری دی. فلا تا تدوها نو تی ماری دا دی حدونا ومیتا عدد دا حدود اللہ سو چی واوی دا اللہ دا حدونا فا ظالمون دا کسان دی ظالمان دي دتا و بیا انسان نوی سم دا ظالم دی فا انتو اللقا گجری تلاقی ورک خ پلا داخل له ندی راعد لرا من با د ورس د دینا حتا تان یادو جن غیره تر دي چوت کی دینل خاون بلو بل خاون د کی دري طلاق ور دری دري طلاق نه بعد د تدانه سیکي تر سووري شتا خت بل خاون نه کړي اواغه خاطبم خاون ولا خا پخپنه خت طلاق ني ور د تنه سیکي آيو مولاو اواغه لیون سره راغې ویره دا څه دې په دری کېانی طلاق کړی دا دا به څنګه روا کیږي دا له رواګه ناغورتی درای خو یو طریقه ده ا تهريقه ده چې دا به بلخاون کوي چې بلخاون دی کله وکا ناغه بوله بیا که طلاق په خپل خا خو ورته نو بیا تا نه به ته تره ودان اخر هغه تدې را کړان خو د حسین ول طلاق ور بونو ها با څنګه سړی ویلی دي چې مولې سي په چا په سی بګرځم آتا راته صبر غون د ښکارې هازه تاله په کما خو بیا به طلاق ورکه وې زه ده نو اول ور کړه اگته پنې کا کلا چې پنې کا کلا بیا راګه خاوندې ناغه دی دې مولې سي په سی چې مولې سي وایي خدل طلاق ورکه کنه اگر ته زه ته به طلاقې زې طلاقې نه ما زه خدل طلاق زګر زپ لغ به چرته کوه حته تن کې هزو ژن غیرره چې ې چې دیله را خاون بل په ان تر لکه ک ورک و را د لره د دویم خاون په خپلهخواخواه دانه چې تور تر تلوون کې چې ز د ل پیسې در کوم خوګورې تلاق بوررکې فلا جونه علیما خوله به د سمه خو زولهکن نه چس پې خپیمانې فلا جونه علی ایماننش دګنا بهې دواړو ا ته جا چې راو ګرج دا دوړه دا ښزهوه غ خاون. ان زننا که یقین ده دوارو این یقیم آه حدود اللہ چه برا بکی حکمون ده اللہ و تلکا حدود اللہ ده پولی ده اللہ دی حکمون ده اللہ دی یو بایینو آبیانی دیلران لے قومی آلمون آقون ده چی پوئی گی ویزا تلک دمون نساء او کلچ تلاقی کئی تازو خزی فبلغنا عجلا هنہ پورشنیت ده دی فانسی کو هنہ نویسار کئی دویلرابی معروف ان پا قانون د شرین او سرهونه یا پریلي دلرا به ماروفین په قانون نشري ولا دم سکو نام ساته د خذلرا زرار انده پاره د زرار ور کولو تا ته دوی چې زیاته که په دوی باندې چې د بوسو کوټه دی ور کړی لا او له کله وینځو غوندي سل کو ور سره کې زیاته بکه ننل استاخدو د جون ملګری دی د زرار د پاره خدما ساتان دا د هوانیت سره برابر خبره د انسانيت سره داده چې د خدي سره محبت کوا ها دانې خیال زدان و مې په دې ځلک اچوګه دا کار فقط ولمنه صاحب داس ظلم یو کوزان سره ولا تدخیزو آیات الله زوا باز خلک باز لګي چې د سب کو صاحب کینن مله خو په شیې د طلاق بل سو د بل سو دا چې ټوکی کوي ولا تدخیزو آیات الله مني سي اذن الله زوا په ټوکو باندې دا ټوکی نه دی دا د الله حکم نه دی واز ګورو نعمت الله یاد یاګی نعمت الله علیکم پتا سو سمره خپل نعمت در باندې وک چتا له جن ملګری پیدا کړ سمره خېستہ دغه خپل پاکه جامه خپل ماشره کی, کی در سره په حیا او پرده کې در سره وسیګي دای کلاکی واپس ان رچتا ولا ان دا ولاسه شیوه واز ګورو نعمت الله علیکم بربند ګرځیدل نو سبوې الله در باندې سمره نعمت نوکلل ستہ پردې را واستہ په حیا کې وساتلئ انسانيته ترته خود چداري خور د اعداد مرده د اعداد لور د اعداد خزا ده وا ما انزل الیکم من الكتاب اجرا لغلی داس کتاب نا ول حکمت دی او د حدیثونه یای زکم به 15 کای تاسو په دی باندې وا ذکور لاو یری د الله نا وا لم پویش ان الله بیش کالا شین علیم پارشی باندې پویا دی تلقق دموننیسا او کله چې تلاقی کوې تاسوخې په بالاغنا اجلله اونا پوورشينیټ دا ووي بالاله تازلو نه نومه تنګ ویددي لرا کېناچ ن کاو کې عوا جووننا دخوناندو سره اذاته او کله چېزاوي ب او خپل منځ کې بیل معرووبې بغطرري کا ځ لکه یو عزو بیا دا پکوې شي تااس د پهی د پریبان من کان امین کوم سو جی وستازونه یو مینو بل لا ای چی ما لري پالا وا دیوم ال اخر پر درست نه هی زالکوم شیدارنګي از کال کوم پاک والید درستازو دي وا دار صاف والید بدن تاسو دي زړه بم پاک شي د زړه نه بماره ګندا خیالات دوزی پر دو خو تب غلط سوچین از له کی بدن بم پاک شي والله یا لم الله وانتم تعلمون تاس پوې گئ... تاس وانتم لا تعلمون تاس نه پوېږئ گئ... اوس دولسم قانون ذکر کوي د پېو مسله از نه چې خوول منځ کې کی... کګلی جراغه طلاق ورک امیز کې بچې تل کې کی... ها بچې مدل کوي کی... دا د پېو مسله ذکر کوي کی... قران د عجیب کتاب دی قران کې قانون قوانين ذکر کوي نو معالحا مالا مالا مالا ټول ذکر کوي یم پکې نه گره... بری دنیا کې کوم قانون جوړ کې هغه نیمګړی دالای کتاب و قانون دا نمگلی نده، دا پورا ده او دا پورا قانون ده ها اندستان یو قانون جوڑ شوه و او قانون دا جوڑ شوه و یو باچا جوڑ کلیو چی ده چی چا زلمو که قتلیو که دا سڑه بعد پانسای دار تکی جو لیشی قانون دا یو سڑه وقت قتلو که چکه قاتل یوګ نارو قاتل شو هغه قاتل جریفتل شو جنته دنه که پولیسو د مقتول ورساو وکیلونیو د قاتل ورساو د قاتل خپلوان هم وکیلونیو او قانوني د باچا چې کوم ناغه غلطو کومو پورانه د چېیکه تاریخ به کې مقره شو دی وکیان تلی د دواړو طرپونه نو دتل د طربه چېم وکیلو نو هغه خبرې نه کول غلی به ولاړو د جچ په مخې او د مقول د طربه چېم وکیلوغ با ډیرې خبرې کولی او ډیرې خبرې به وکړي بیا بل تاریخ لو ورک چې بل تاریخ به ورک نو دا قاتل پلوانو چې کوم وکیل نیول او ناغه بی عزت ک چې تمغه لاسه د پارو وکیل کړه تا غاړو خبره و نکړه غلې فلې ولاړ وی اړو سې ویلینا چې دا به ګناوی او داسې دی داسې دی ناغه ورته ویلی تاسو څه مطلب دی تاسو مطلب کداوی چې زه خبر یو کما نو خبرې به الله زه ډېر ما نه خبرې ډېرې راځي چې وکالت د ډیګري استلا کړی او دې د فارمن د روغز د کړېني او که څه مطلب دا وي چې زمونږ د اڑې ده پانسي نخلاص شي ومړ نشي قتل نشي و یا زمونږ د قمت لده بس په خبره با باندې څه کوی به نخلاصوم بل تاریخ به مقرر شو چې بل تاریخ مقرر شه پاږی کیم د مقتول له طرفه چې کوم وکیل هغه ډېری خبرې وکړي او د قاتل له طرفه چې کوم وكیل بیا خبرو نکړه غله ولاړو بیا راو وتل تاریخ پکې بل مقرر شو بیا ورته هغه وځه دی ایستاسو مطلب څه دی خلاصو لیکناوي آو به خبري مکه وې تاسو خلاصو لیک پماندی دې به خلاصوم بل تاریخ لکه کلا لاړل نو دا ورکیل دلای خپل ډیر جمع شي و دا مقتول د طرفه شو نو جج به فیصله وکړه چدا قاتل دې د دا دار تخت او خجل شي د دا دار تخت دې خجل شي دغه پیښله وشو او دې بل وکیلانو خبرې نه کړې چې خبرې نه کړې پولیس په گ्यात کړای چې وګړي قاتل پلاسو کې په دې به اړې پرتی دې روان دي دا زړه نه چې زمما رور یا زمما بچي دا پانس کیږي وکیل تا غوساله چې تازه نارور یا بچی دا اخلاص نکوه ظلم دیو کو می تاسو پرواه م کوي دا دا خلاص ول پما باندې دی پانسی دار ته دی او کیږي کنه چې کله پانسی دار ته اوخته او وی خېجو او, او کله هغه تخته را پر خدا لا مسجد مخله ورغه او هغه تخته چې کار پر خدا هغه کلکونی ولا او دا څنګه د مټو نه راکوځي ک خبره ورو کولی نه چې راکوځي کو پانځه پانځه والے چې کم یو هغه باندې د شروع غړي وي دا ویلې وې کلي ما د قاعده بچا د جج کم بو کوم هغه تر دې ځای نافذ شوهي او دې زو خلاصو ما وي د باچه د جج څه کوم وي دا هغه حکم دی دی دی دی دی دی دی دی دا چې دی ددار تختو کې جوړې شي د نه دی ویلې چې دی پانځشي د دې ددار تخته دغه حکم نافذ شوهي اونور دد د وجله حکم نشته هغه د وجله حکم نه لیکروني دا 500 حکم کړی دی بس دې ما اخلاص کې کوڅو کې اخلاصونه را دي شي جج لا خبره لاړه ها جج ته خبرو کړا نو جج جریان شه مساوی زو بړي رینو ها بس ما چې کم دې پورې حکم جاری کړ واغه شوه دی بچا کې نسبل قانوني جوړ کو واه قانون نیم کړو د قران قانون دا چې ویږي پورې قانون ذکر کړي د خديو غاون تر مینځ دوران راغلي دا او دا ځورانه راغله دا چې هغه جوندي اوس تفسیمیږي یو به یو کورته دی بل بلتا نو میاں کې بچې پات دې نشي بچې پکې داسي دلشي بچي لا با پېو مرګې دا طلاق شوې ښځه والوالدات میاں دې با یور دینه پېور کوي اولاد او ناولاد بلتا حواله نه كاملين ذو کال پورا او ذو کال پورا امام شافعي رحمت الله عليه ذو کال وي امام دو نیم کالا او قران کله کله کامل ده ذکر کیو نیم پری دی د امام ابو نی فرحمت الله علیه دلیل سورته احقاف راواړ و شپږشتمه دی پارا پینل سم یاد سورته احقاف بین لسم آیات ووسین الانسان آبی والی ده احسانا حکم کده منگه انسان دا بارد مور حپلا رضا کی احسان آدنی کئی دخی حملت او او خورا پگیڑا گرزو لیدل را مورد دا بزر حد او خورا ځي کوله د لاله تقریبا لاتجې وا حملو و بزالو 30 شارہ او لبل د اوجدا کول د 30 شارہ دیرش مېشتې دي د دیرش میاشت رسول جوړیږي دو لسمېشتې کال له اودلسمېشتې بیا کال شو دو کال شو سلیریشتې شوی ااښ دونیم کالا دونیم کالا اادات امام ابو نی فرحمت الله له دلیل له الله رحمتہ و علی الله دی جون کی برکات واجیو شیخ القران رحمتہ اللہ علیہ په قبر دی الله رحمتہ و علی ا زمون استاد مون ته فرمایله شیخ القران رحمتہ اللہ علیہ د امام ابو نی فرحمتہ اللہ علیہ مذهب او داغه چې کوم مسله وو اړیر خل دلائل سره ثابت کوم دونیم کاله او دا, دو دا دوکاله کی ذکر دی نو دا کامل عدد دی او دا کامل عدد مونږ په پښتو کې ذکر کو لکه مثال سره یو سره دی او دغه عمر دے شلکالا دو میشتي او درو ردي شلکالا در میشتي او درو ردي و غیره دغه شان عمر دے ده نو چې تاسو ته کله که تاسو کال عمر دی زم ما شلکالا عمر دے اغه در او درو ردي اغه سره نه یاد کامل اد ذکر کی نو قران دل ته حواله نه کاملین ذکر کری دا اشاره کی نورپ ناشتې به پی ورکئ او ضاات پهې دو نیم کالهې سا دو نیم کا دو نیم کالهپ ورکئ دیې ضات ثابتږ اورمته دانه چې مور د دویم م کالوونه زیات پ بچ شي رک ورک چې ور کاله رکول شي خو چې کله دو نیم کالوونه مکې د معشه که هر چا بچی ورکوولی. دی یو ځانانه د دو ن م کالوونه مخک نو هغه زنا نه او د دقیقونه او دقیق ویني په دغه ماښوم باندې حیران میشوي حرمت په دغه وینیم کاله کې ثابت دي دا ده نو د دینه زیاد تم په ورکولې شي حولې نه کاملې نه د وکاله پورا لمن اراده ده په اړه دا اچار د نړۍ ايو تیمره دا اچوره کی مو دد په له او په بلار د بچي باندې ریس په ناري ځکه د خدينه وکثوه ناجامې د دې به په خ طریقه چکه کله خزه طلاق شویل او طلاق ورکلې او هغه پوی ورکې دی بچیلا نو دا خزه کته اخلی جامیدي غواړی ورکې به والله او خپل خزه چې چې طلاق نه به ورکړي نهکه پوی ورک نه پاری نه ولای دی مشهغه تنخوا غواړي لا دو گلفو نفسونه تذلیل گنیشه چوله یو نفس بالله او سامر مناسبت نفسنا ویل ویلا تو کلف نفس تکلیف کنیش چولیا و نفس الا وصع ها ها ذمیر ویل ادری بو به باز حال دم دم تم د غاپ بارکی د مو ذمیر د مؤنثو ال تنفس راجید در نفس راجید تگلیف کنیش چولیا و نفس الا وصا مگر مناسب دو طاقت د نفس لا تزرا والدتون zarar ba nishi rasule morta be walad ya padi bishi ba چایه کې پاینشتہ او دې په مجبوری چې خامہ خامہ ولا پي ورګي بلدي ورلو ګوري کنه هغه دی ولا پي ورګي ولا مولود الله به ولده نه پلار د بچی تا په یبچي باندې پلار ته ويم تګلیب نو ورګي چا غریب دی اشپيتر په دیار کې کایو هغه دیار کې غریب او دا ورته چې مالا بده پینځو سو روپو جوړا اخلي او مالبا شاو ماڼي راوړل او مالبا امون راوړل نه نه داګه د غریبې مناسبه هغه نه خوراک او والالوارثی مثل ذالک وارث باندې نن تا حکم نه دی په این اراده په سوالانه کچری راداواد دو دوارو د دو جدا یی کوموری جوړه نه یی خاون ته وی حاجزه جوړه نه ما او خاوله مشوره ورکی چیکستا خو خین زبادله دا بل دا بلخه زدا دا ډیره خیاناته دا ډیر غیرتی دا ډیر نررا ای که پېشتان وکستا خو ته نه دا بچو زاغې لور کما هغه بوله په ورکه چې د کی راغې خو راشي نو در چا په ب مولا نه ورکه به ما شوم لا ها دینه در چا په کې بیا راشي ته نه هغه بیا جون جونې ای وي ها نه هغه کومشوره ورترو کی خاون سره نوخه خبراله مشوره ورتره کولې شي پاین ارادا فی سوال ان کی رادا وعد د وادو د جدائی انترا دین په چیر زاوی د یو بل و وت شاور په مشوره فلا جناح علی ما نشته گناہ پریخذاو خاوند و اینه را تهم کئراده وستااسو انت اثر دیوشی په ورکه ایتاسو اولاد کوم پهلو بچو تا ان فلا جناح علیکم نشی گناہ پتااسو اجازه سلم تم کره چسپاره ایتاسو ما هغه ساته تم چی رادم کړي تاسو بالمعروفی د ورکول دغه په مقررہ طریقہ و تقول الله یرید الا لنا والام بویشی ان الله چی بشک الله به ما تا ملو نبسیره پاس چکوی داسولی دون که نید اوز دیار لسم قانون زکر که ادت المتوفان هازو جهه ها یو خود دا او داغی نخواهن من شه نو داغی ادت با سمری سمر وقت بدا نا سیکور که نو داغی ادت سلور میاش تیوله سرزیده ها دانه چی دانه بیار اوزی او گرزیده ملک با ملک بانده او غم لزم و خاده لزمه اپلانی دیو دوات و پلانی کې خیرات تی تاکی پسی بنا کردی واللزین آئیت وفونا زان با خفا خفا کارکی او زان با خکولے کئیمنا واللزین آئیت وفونا کسان چی وفاد چی من کم ستا سناویی ضرور نازواجا او پریری بی بیانی یا تراب بسنا انتظار بکی بیانفزین نا پا خفلو زانونو باندن اربات آشور اربات آشور انسالور میشتیم وا شراه لاس پر دی پيزا بلغ نا کې له چی پورا شو اجلهونه نه نه ته دوی ولا جن عليكم نشي ګنا پتاسو تي ما پال نه پاس کیږي دا خدي بيان پوهي نه په پلو ځنهو بالمعروف په خطرګه شريعت به اجازهت ورکړي چې ظلم مر سره شروع کې بیا چې دې طرف ته دا ضروره ده د پلاغه کوری مجبورۍ چې شا خپل نه و کې خامخه کې او هغه اولي ورونه هغه مجبورۍ دس خر کوری مجبوری جشاب خا مخا دا پلانے ک دالی ور بدلی نہ دا داس ظلم پین ک وین شریعت غیته اختیار ور کڑے وین اغه ج پخپل خغا دیت نہ باد سو کین ک ولی اجازت ور ته شریعت ور کڑے وین والله ولا بما تعملون خبیر پاسی کی پاس ج کوی داس خبردار دی سوال لسم حکم خطبه کوج دنا کوج دن کی ولا جنع علیکم نشه گناہ پتا سو بما پاس گیا چې پښتو یوازې را مين ختبه دین نېسا یعنی شهري دنی نې کاخذ او اوبګنان تمفيان پوشي کوم یا په راته یې پوښونو کې ختبه چې د خيزیر شي نو په معنی د کوژدن باندې راځي چې د خيزوار شي ختبشي نو په معنی دا خبر ما مخاطب کوم ايها المرسلون څه حالت تاسو په معنی د خبر او حالت چې د خيز خوښینو په معنی د تقریر ختبه او تقریر آ من خدمت دې نه ساي د خدمت دې دې شعر دې او اګنن تم فین پوسیکم یا په ساته پزلو نو کیه هانن یو طریقه عجيبه غونده خو په دې دن کې نکاو تړي نشي په دې دن کې نکاو تړي او بیا خپل نارضاوی هان ویره ده ا دې ملل د نکاد د غری ور سره خطي ور سره وو پلانې ور سره وو د ور سره او دا وزبله پا نکا نشی ورکووله دا غلط خبره ده دا دا وقت که کوئی دن که چه کمی دنکا خبره کې و کمی جاب و قبول که نا دا صرف وعده پا نکا بان نکا وعده پا دی بالیو که چه نکا با ستاد دیلور زوی سره کی ها دا دا غوی جنی دنکا چه کم خبره دا اگاق دنکا چه کم ویلی کی ستا ها پا کوئی دن که نکا تاڑلی دا نو دنیکا خدام مساله چې نکاح او تړل لېشینو خزو خوان ما بیا یو بل سره ملويږي نو دی پختو معاشره کې چې کوی دن کې نکاح او تړي هغه څنګه بیا د صبر ਕਰਨي شي نو دا نکاح د څه پروا نه تړل نه نه راځي دا څه د لاس مل او لشي غبطې ساتل کوي نو نکاح سره پروا نه تړل شي وي دا د رج جنې نکاح بل فرام بیا تړل شي دا که سٹامونه د ځيلي بل سره بالغ الله اختیار ورکړي شريعتو اجازه او ا کفایت المفتی ملي کلیو پتاوي دارلون دیو بنملي کلی دغه ته له خبره دي کې دي په دین کې چې کوم کیږي نو دا وعده پدي باندي وي ها چې زبا ست لور لورو نکاح د پرځي سره کومه دا پدي باندي وي هیڅ نکاح تله شیو خبره پتي شیوي داسي ها او بیا دوی ته پته لګي چیرې دا سره مناسب نه رديږي نه یا دا نه مناسب نه نو هغه دیبل چاله ورکی نه کې بیا طلاق ته ضرورت نشته بیاری ری فتاوه دارلون دیوبانه موږيره کې فاتل مونتيلا مصله کړی ده ارته دی پکه خبر پکه ټولې شي ویني خو بیا ورته دې نه کاغه مامله کولې شي ستر پته دې جنې نه کوي نو خدا کاری وای شي کنه مهار پکه مو کوي شو کار زغوله کا بیا دې نه کا چې کې خبرې پکه بیا نه نه خزر بیا هغه وته بیا سترم کې یار سره وته بیا خاخه دا خبرې پکې او اجنان تم یا پټو ساده یې فیان پوسی کوم بل نام سنو کې علي ملا په دې الله انکو میشک تاسو شتاس کور ناظر دې یاداش ور کې دی ولیکن لات وايدو نه لیکن وادي م کوي د وسر سترن په پټه ځکه دا یې خاون ملشه یې پیغمدي اتور سره پټي وادي ان تقول خبره م کوي الا ان تقول مگر کوي قول معروفه و نه wala taazim hukdatan nigaye maklakawi hukdatan ka hata yab logal kitab wa jala tarbi che rosi giali knete ta walam pushe annala shi wishkala yalam puigi mazian posigum paaz de jizlun ustad gii faaz roozan usate radena د pushe annala ha purun halim ba kun ge barat bar de hadri او دري منازل اول منزل د مجاهد تريننګ پنځه صفات داخلي سره پنځه د بدن سره تعلق ساتو بیا څلور قوانين د ملک د اصلاح لپاره حاجی قصاص مين الظالم تقسيم الاموال بالقانون الشرعي مساله د سوم لري ارتباط نه سکي نه کی نه او مساله او دري رش... نه نه یعنی رشوه بیا تلص قوانين ذکر کول د پاره د کور د اسلام چې د کور مشربه به کور او علاوه باندې مال لګي مدافعات به گئی پاشور الحرم کې قتال او د شرابي جو او جوارګر پرېنل کور کې د ایتمان او اسلام کا مشرکان سره خپل وری چرتهونکې دا منشا منشات الله دې منه کړی دا د جما مقصد دې تعظیم د الله کوي مساله دی اله او د طلاق مساله او د رضاحت مساله او عده المتوقعان حاضو زوجا او مساله د خطبه مخره دا بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريد لهن فريدا ومدعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين سوره بقرہ سلور حصے وا اوله حصے اسباد توحیدو دریمه حصے کې اسباد رسالتو او دریمه حصے کې بیان د جهاد په سبيل او په دې کې دریم راتب ذکر کول منازل اول منزل چ مجاهد با تربيت اخلي دا دا او داغير لپاره صفات دي ذکر کړل زم د ملک اصلاح او د ملک اصلاح د پاره سلور قوانین چې ظالم نه بدل واخلې زم تقسيم د مالون وکي په قانوني شرعي او دغه مساله د سوم له ارتباطه نفس او سلورم نہیں ان ریشو آ دیشو د نا منو کوي خلک دې منا کوي بیا د کور د اسلامه د پارا اتلسوانین در مدافعات به کوي دریم پر زدمن د میاشتو کې جنگ کوي ک دی شرابو جووارګر پرینري د یمانو ااصلسلام به کوي چې ستاله کېې ملګې نې هغوی سره خپلیونه کې دا کارون نامشا چې الله ه کړی ده د مقصد او تعظیم د الله کوي او ايلاق اسمونا او طلاق داغي بیان ذكر شو مسألة دا رضا دا پايو او چكما خزا قندشو دانو داغي عددتا او دا قجن مسألة وز نسم حکم ذکر كي طلاق دا غیر مدخول بها یو خزا دا اواغي تا طلاق ورکا هغ سره میلا شو نه دی اوری والله نه مقرر کې او تلاقیې والله ورک نو جوړه جامې والله واخلی دویم ده یوښ دا اوغیله خاونطلاوررک مخی طلاق نزیک نه یځ شو ور سره نه دی او جسنګي واداوګळा وادګळा نه به طلاق ورک او ما مقرر کړې و نوني ما هر باور کئ او بل سورداي يوخذدا او هغه نګا با نيواستا يوځي والے هو شو او ما هر نه به مقرر او طلاقې ورګو نو مہر میثل باور کړي مہر میثل مطلب دا چې دا غي خاندان کې کماخده واده شي دا اوغې څومره مہر نو هغه مہر بد دیوي اوکه مہر ولله مقرر کړو نو بیا ولله مہر آ پورا ور کوي لا جنہ علیکم نشته ګناہ پتا سبحانه ان د لفظ د مون النساء کتلاق ای کلی تاسو خزي مال ان د مسوه الناس ورج لاس نی وروړیږي طلاق ورک او د فرید له نفريدا یعنی د موکل کړه د ویل له نا او جوړه جامي ورګی دي لره ال الموسی په مالدار باندې قدر هو پاندا ست مال دارئتا دو وعل المقتنى په غريب بانده قدر هو پاندا ست غريب بايدا دو متاان سکدا بالمعروبی بخطرقا حقاً دا لازم دیا للمحسنین پنیکانو بانده وانطلق تموهننا او کا طلاق اکلیتاس دی خطلرا من قبل انتمسوهننا مخید الاسور وقد فرض لهم نفردا او تاسو را مقرګنی تاسو د ویل را ماره پانيص ما فرضوم بسنیم ااجي تاسو مقرر کړي وې الا ايا فونا مگر کا فقیدا خزي یعنی زدا انیمندر نه اخلمه تعالی ز نه راوړې او یاف والذي یاف بِهِ جِلَاز دغه یو خدای د نګاهي غټه د نګاله اقدی ورته وځه تانیمم درلار کوم او دا پورا واخلان وان تا بو ګچره افه کوي تاسو اقرا بولیت تقوا ډیر ني زيده باريزګار ایدام ولا تنسو الفضل بينكم او مهروي بای باندې خپل منځ کې مهروي خوته اسلام خپل منځ کې دا مخ کې ټول سره لګې ما کې جسوم را احکام بیان شو سره نو کور مې شر به ما لګې لا تنسو الفل بينكما هغه ومدافعات کې لا تنسو الفل بينكما دا احکام سمره کې بیان شو ایتال بي اشور دا څنګه نو کې او کا لا تنسو الفل بينكما مين محبتر نکېم کور کې شره بيو جوارګر مبريدا ولا تنسو الفل بينكم د هيت ایمان او اسلام کا ولا تنسو الفل بينكم مینه به مات مې راوي مخ ټولو سره لګيم ان الله بيش قالا بما تعملون تا بصيرا تاسو چې کوي تاسو لدونکو نه هوش پاړه څه مو کمزې چې دا کور په مسلو اخته اره کور اسلام کې موذر نه پاتې شي حافظ علی الصلاۃ نگاه باندې کوي په منځونو باندې واس والصلاه الusta خصوصا بار یو منځ باندې دا والصلاه الusta دا تایک من غیر لفظه ده مراد نه هر یو منځ ده او سو کوي چې دماځګر منځه او زمما استاد محترم علامه محمد طيب ظاهری او فرمایل ویستا یو مونز رازی دوتی مخی کوا و دوتی رستو کوا یو بمینس کی خوا مخا رازی داده دا پارا چی یو مونزم در نپاتی نشی وقومو لیللہ اقانی دین او ادره الله اللہ تاجزی کون کی وین خیبت هم کئی تاسو د دشمن یاره او دشمن در پسی دی فرجال انو پیادا مونز کوای او یا پسور لی بانده فضا امین تم کله چې با من شوي فګور الله یاد و الله کمه الله دَا جی ما کومڅنګه چې خودن کې داسو د ځانه ې کرمه کوي س چېتهله خو د نه کړې ده نه چې بچ غ شروعو کې یوضکر کوئ مععلمته کوو تاالونه داس چې تاسوې نه پو د لی اوس اولهسم هو کمې کر کوئي او تیل عزوااج او دا استبابي دی دا خضو دا پارا با وصیتو که چرز مل شما نو زما دا خضبا زما پا دی کور که دا یو کالا پوری دی تجازت دا بکی وصیده شیم هنو یو کالا پوری دا وصیت بپریدیم که چر دا عدت تیر که سلور میاشتی او لس رزیداغین بعد بلخاون کهی نجازت وردشتام والذین آ یتوفو نمن کوم آ کسان جوفا چیست آسو ویا زرونا ازواجا او پریدی بیبیانی وسیعتا پکار ده چی وسیعتو کیلی ازواجیم دفار دی بیبیانو خبلو ورسو تا ما تا اندسا کیا غستو الالحول ترکالا غیر ای خراج بیدود تلونا پزور بینو باسه چی شابوزا فا ان خرجنا کچری وطلا روسو د ادتنا او کالی تیر نکه فلا نا حاله گم نشته گناه پتاسوبانی شریعت سمرخ کلی دیندیم فی ما فعل ناپاس زگی چکی دازنانا فی انفوسی ناپخفل و زانونو مم معروفین پا مناسب طریقه یعنی که خودی بل خواوندو که او لالا نو پتابانی زیمواری نشتا او تداغی زیموار بیانیم بس آقا خواونی ملشوه ده, ده ده در کرده ده او بل خاون دیو که شریعت اجازت ور کردیو واللہو عزیزون حکیم او الله غالب حکمت والا دی عزیزی زکویلی کچری تپ دی ظلم کینو اللہ عزیز دی بدلو در نوالی حکیم هر کار د حکمت نڈک دی ات لسم حکم متعان وللمتولقات دی دپار از تلاقشو اخوضو متا انسا کدا بالمعروب پریواجی طریقہ پخا طریقہ حقا على المتقين لازم دې په متقين وباني او ریواج د انګريزيانو یا ریواج د پنجابیانو نو ریواج د مسلمانانو شي کوم وی جوړ جامه ستان پرته دې کمیس دې او درانه د دا 하다 بوله اخلین आम्ही طلاق شي وی خدي دي د دې لپاره چې سبا تانه شرمئ کذا لك يبين الله سر دغش بالا سه نور نشتا نانا نور زنگی چی دغ بیان کلک زالک ایو بین اللہ دغ رنگی بیانی اللہ لکم آیاتی تازتا دلائل قبل احکام لعل لکم داقلون خام خاچی تازو اقل و انسان کی اقل رازی معاشرہ سمشی کور سمشی قبل پر رئے او پی جنیم اپا کیا لکم کام کام از زجر ورکی متکاسلی تا کم خلقو کی چی ناراستی را را ناوي ویت زجر ور کئ ویلس وس چوی سوسیدا زان لریکہ اوزان بہادر او کلا کا چوس چابک گرزان ناراسیدا زان لریکان الان ترا ال الذینا بنی اسرائیل کی سہلکو ایو ہاریہ وانی او بارالا چوبارالا نوی تے تختیدل زر کسان تقریبا لزرہ پوریادی گی داسی کسان تی وتل ا کلهラル نو د غړو نه لیدا غي په منس کې شو چې ډیره شو نو د یو غرد پاس یو ملایکه نه او ابل غرد پاسه بل, غر پاس بل ملایکه نه استه چې کوي په وا لا ټون ملوشلتا چې مړ شو خوښاله کو خلک خبر شو او وی را روان شو و چې دا کفن د او د خخولو س بندوبسو یو پرګرام یو کو چې کله را لاله ووی او کتن دا غا دشمیر نه دو ډیر زیات وو تقریباً لزدارو، هنواوی ویچی رداخو زمان ده طاقت نبار دا، خواقه براجمه کو او چار چاپی را شپول باتیو کو، هنو کو لاؤ شپول لیتیو که زکا یو زیکی پراتو، دیر زمانه پی تیر شویوا، آواغا اوڈوکی شیو، خارشیو بدنو نے صرف اڈوکی پاتیو، پاگا لار باند یا پیغمبر تیر دا حسقیل علیہ السلام، اګه چولېدل دیسانان وډو کې دي الله ته سوال وكو. الله اور ته دواهی په ذریعہ باندې وی چې دا ژوندې کومه الله بیا را ژوندې کړل هغه لزرکسان تقریبا بیا را ژوندې شو ادان یوزلی ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه هغه د شام گورنر وو راغله د شام نه うまرضي الله تعالی نحور سره روانې پلاره او شام شامتا چې پلاره روان دي نو پلاره کې خبر راغی چې وبار راغلی ده چې کله دې نه خبر شو نو عمر رضی الله تعالی نحو تاسو کو چې نبي اسلام نه هو چا دې بار کې سنی دې ورې دي له و با کې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی نحور تو فرمایل کی ماتیو ریدیلی دی مصلا دا نبی علیہ السلام دا مصلا خدلی دا چیکن دکی وباوی بلکې دکی وباوی نو دا بلکې سړې به ته نه دی شي په کم کلی باندې وبارا ته دزینا اوسی په کم کلی باندې وبارا غلیدا نو دا کلی نبی خلق ته ستینا دا مصلا دا عمر الله تعالی عنہ راوان چې کله دا خبره واره دا چې وبار اغلی دا غوډري ده ابو ابیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ خبر نو هغه ورته وې اتهیر من قدر الله ولید تقدیر تقدیرنا تفین نومر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایله ها زمن قدر الله دا دا الله تقدیر دي ماته دا زما تقدیر کې دالی کلی چی و با په دې کلی رازی عمر بده دغه خبرې جو دی به واپس کیږي هادا لازمه تقدیر کلی کلیو او حدیث که امراضی فرره من المجزومی فراره که من الاسده ده جزانی سڑی نه تخته داسی تخته لکه دزماری چې تخته ویاره گی جزان داسی و مرضه چدا پا چاوله گی نو دان دامونه رجیگی داسی ختمیگی او بل ځکه نبی علیہ الصلات سلام جزامی سره لی دلې وراوستې د دان سره ډوډۍ تکې نولې دې ندی کې خپل استलाब معلومي ښکارا چې یو ځوی د جزامینه تختوبل کې دان سره ډوډۍ تکې نولې دې نو دې تدبیق داري چې انسانان په قسمت یو شی کې او یو زړوري نو شکی سره چې هغه مرضی سره کینی ماغه بس سی ويرا دا وګمه ګریږي مرض ربا نراغه لاس می ګریږي یره سماره دره باندې راغی شکه ورته لگی نو دا شکه ځان ليو مراد دي نو شکی باره کې دا مسله ده چې اگر بیمار سره نه کېنی چرته وی کلا نزلہ وراتهول لګیدنه ته په وراتهول لګی ټخه وراتهول لگی هغه شکی یغه خپل باندې مراد کېхтаوی نو شکی له رافقاری چې هغه مرضي سره نه کېنی زراور سره یې اغاډو دا پروا نه کوي نو کاغه ور سره خري سره نو پروا نه بیا مراد کې نه شته بلته او شکی دا چلگی ماغا خپل شکی مرزی دی علام ترایت دا نگوری زان نسوستی لرکی مجاہل تریننگ شوی ملک دی سام شو کور دی سام شو اوز بہادر شو سوستی دا زان نلرکا علام ترایت دا نگوری الاللزی نا کسانو داخر جو چی او دیار ایم د کورو نخپلو نام وهم علوف ناو دی بزرگو نبان نیو حضر الموت دی د دا مارگ نام وقال لهم لا عيد تعلمون ليسي ثم يا به ويندي کل دی لرا ان الله بي شگالا دا سون زلبانی واقعار الا چې د مرګ نه پس الله مړي ژوندې کړي دنیا کې دریم زله یوزل بنی اسرائیل چا سره وجل وقد النفس ابل واقعا چې غات نه نعمتونه ذکر بنی اسرائیل باندې حیات بعد او دریم دا ان الله بي شگالا لذو فضلن خاوند مهرباني بيال الناس بخالقاني ولكننا ترى الناس لا يشكرون لكن زياده خل کو نه شکر نو باسي وقابلوا في سبيل الله داوا ذکر کوي جانګ وکي جادو کوي بلاره د الله کوي ولم بويه شان الله سميع الله وريدون کي بويه من الذي يقرض الله اس انفاق طرف تا ترقیب ورکی جہاد بغیر دمال نہ نکی گی سوک بے آقا سوچو ورکی اللہ لرا قرضان خسنا قرض خیستان ویدواعی فہو لہو ندوچن کی داد لرا ادعافن کذیرتان فدوچن کا, کا ولو دی روبان می چنبی ری صلی اللہ علیہ وسلم کلدا آیات پلست نیو صحابی راگے نبی ری صلی اللہ علیہ فرمائی دا اللہ رسولہ زماد بابا غنی دی ا دا توا رس اللہ لو ورگما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتوب فرمائل حاچنا مو ورکا ان بیاوی وی یوت ورگما غ محبوب باغ چما کم نه اگ بد الله دا پار ورکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتوب فرمائل خز ورکان اگ کلا دا الله دا پار اگ باغ وقب کو ورگو نور اگ خپل بی وي تا ما غاغ خپل محبوب باغ د الله لپاره ورکم اغه ډیره خوشاله شو هڅه شکر وي د اخرت ذخیره جمع شو ها خپل جوند او د دوالو اوی ته خبرو کلام خوشاله شو والله يقبض و يبسط الله کمی ارزق او زه ته ارزق ویله تور دی الله د براو ګرځول شي الالم ترى من بنی اسرائیلان اے دنوګوري ا سردارانو ته د بني اسرائيلو نه من با دي موسی رصو د موسی عليه السلام نه اذ قالو لنبينا کله جیوی دوی نبی تعالی هم چې دوی د پارا او شمیر له سلام ای باس لنا مقرر کمنګ لرا ملکن باچا نقاتل جی جنگ کو فی سبیل الله بلا ردا لاجی مګله یوامیر مقرر کا اوس کار برابر شو مجایل اتا برابر شوی لسیفات در کرال ملک د سمشو و کور دی سمشو. او سراشا دا تنظیم نا بغیر جهادونه که امیر مقرر کزانلا. او دا یو امیر دلان دی با جهاد کوئی. دا نه چه امیرم نیی او جهاد که چې چه کم یو پسی لاله نو پتنه لگی. نو جنگ با کئی نا آغا ببیا بیلی. او کمزور بشی خراب بشی. او دا جنګ جہاد څنګه نو دا و د قران په اصول کې یو وخت چې ها زمنګا استاد محترم علامه محمد توی طاهرین اوی با دا خبره کوله چې امیر مقرر کې ده امیر جوړ کې او د امیر په اطاعت جہاد وکې نو ډیر خلک داسې وو چاوي با هاه علامه محمد توی طاهرین باندې الزامونه لګول چې دا جہاد نمنې او دا منی او دا منی شیخ به تدریرونو کې ویلی درسونو کې ويم وی چکه رایک طالبانو د قربانی ګډان درس نه جوړ کی وزال امیر مقرر کې جهاد کوي د قربانی ګډان خو بیان لا په عزت دل او وی داسي ظلمونه ورسره شو چې د افغانستان هر غټه په وینو باندې او ا طالبان ختم کړل ها خوا خبره او بیا ډیرو کسانو خدونو راولېګل شیخان چا تا که ما خبر اکروا غریشتی آوا ها قال احل سیدم قال احل سیدم اوی پیغمبر آیا امید که دیشین کو تبا لیکم ان قتال که پرشی پتاسو باندی جنگ اللہ تو قاتلو دا چه جنگ باو نکنی دومره طاقتم نشتا از زور که وی چه را کو بوکو دا بوکو دین دوانو پالوانان دا زانا مجور ہوئی ها ان دوانو اندوان نبا خلکو دا کولی اعمال به تی لټکاو هرڅ به ګړډ واټ چلورلا پلار باندې اوتن روانو ډیر ګټو لنسټیو او ډیر مضبوطو روانو پلارا دیندوان ورته ویلې دي چرته دي ته څه کار کوي څه پلوانی ویمنګ بداز دی و د څوکسان مقابله کولای شي وېزو د څلوکسان مقابله کولای شم په یو لاس باندې خته ډیر بادرې راځه ته زمنګ پهلوان شي منګ ولا تنخا درکو زګه منګ نه نشته دا په پارا دا اقوان مال لوټکینو ها وای سیدا اګی سره دیره شو چرغان به په خړل ګډان مې په خړل خو راکونه به کول اغه خو نسبن صحت یې شو شي خمز بوت اګهغه ګرځو هانو ډاکو ان رااله او ډاکه شروع دیو دی نه یو راشي اندو راپایسي پهلوان سي برابره اصلي بیا غو ام خررای جوړ کیم او خو زور ورکی خو بل راشي پهلوان سي برابره صاحه او لټی کړو هغه بیا خررای جوړ کیم چې کله اغله لاړ لار سی نو پدې کې پالوان ته ورپاڅې دوه دنګې ته لاسਰੇ او یو زرا درزه او بل زرا یوه څه شغله او یوه څه شغله او غلط تفهیم لري بیا چې کله خپل راګړي واغواکې دیو دو دا جن مکه وي هغه مضبوط شي چې کړه وخت راځو هغه وخت بیا کله دريګا چې وخت نه راغله نو څه موه چې دا بو کم او دا بو کم قال ومالنا وی دې الله نو قاتل في الله چې ج نه شو کوی ې دا الله کې وقع د خرينا په سر را شلی شو و منګ من دیارنا وابنا اناو د خپلو ظمونونه دو جهات د پاه چې د کور رایسيو داوي د دا پاغ نمت رووانو او الله نمت راوا کو داې ځکه چې من د الا د الله د پا جهات کوو چې الله کلمون چېشي. واللهما کو د بالله مل کې تعله نوار کللا چېپاره شیبانې جګهله واړی دلی لاقاللیله منم مګ لږ د دونا والله والی م بظال <سؤال> او الله <سؤال> پویرې په ظاللی معوبانې اوس شرتونه د امیرزي کار کوئ چامیر کې بکم صفاتی او دامیر د پاار کوم شرتونه ضروری دي وقاللهله نهبيمه اوی نبي نبی الله ان اللہ بیشک اللہ قاد باعصا لکم تعلوت ملکا قاد ایسرا مقرر کریتا صلرہ تعلوت بادشا قاد اوی دوی انہا یکونو لہو الملک سرنگی بوی دل را بادشی یا لینہ پا منگ باننی و نخنو احق بی الملک او منگ دیر لائقیو پا بادشات کی منودتنا و لم یوتسا حتم من المالا نداور کریشید تا پراشیات پراشیاد مال نا اوید دوشر دونه خودل یو دی لایق نه به غریب دی اځه ما دغه خاندانو چد نه دی زکات دا یعقوب یا علی السلام دولس بچو آ دولس بچو کی صدوینزو اولادمو نداغین بیا آو قومونه جلشی وتر دی وخت را رسیدلیو چې کله دا وخت را رسیدل نای کی دو خانه دانونو ډېر عزت مندو یوه د دا یوهودا داند دا یعقوب علی السلام زیو ادم لاوی مې یوهودا په با... اولاد کې باځهان راغلیو اودلاوی په اولاد کې پیغمبران راغلیو نه تیر ازنه کول چې دا ټولود خو د وینډ په اولاد کې دي د اسنګ باجيب با په منګ کې اسنګ ماراد با په منګ باندې او بل د غریب دی نو اللہ داغ شرطو نا ذکر کئی. قالا اوی پیغمبر الله اللہ بیشک اللہ. اس صفا غورکر دل را لیکن پتا سبانی. وزاد او زیاد کر دل را بست تانا. پپرا خوالی صرافل علمی پایلم کی. وال او حمد کی. یو الله چون کرده ده. دویم درې ده درم دا درې صفات دی پکی. دا امارت دا پار دا دری شرطو نده چی یو چون شو بوي دویم عالم باوی پویا باوی او دریم حمتی باوی چه جنجنیاغون تاوی ناغا میر نیشی کجوڑی دلی چه کلکوی خبر کولیشی سپیر دنگوولیشی ناغا امارد کولیشی و کلکی او مارد آغا صوب نیشی کولی چه آغا ازی خپیه سری کلی دا سی نازک نازک روانی پوس پوسو دوپتی پسری نن خلق رال او دنبی علیه سلامی صفات آغا ویلی چه آغا خزولو وي داې خپې خپلی زل پې او څخکلی مخکلی ېبال لې او طورې طورې زلپې او پلانو پانې دا نبیله اسلام د داې پویللی او د نبیله اسلام چې پاتویلې چې هغه د خص سره نبی ل سلام خو نرو خو نرو پارې کتابغونه چې لې قلم به د شي کا غزونه شي او د نبیلی سلام هغهه تاریخونه او اکاتغ بهته پوهمه کې دومره نرو نبی ری صلاحات و سلام ولار ده او سپین حصف بانی سور او اعلان کئی انا نبی یو لا با ټول خلق تختی دلو نبی ری صلاح میدان کی واج ولار ده انا نبی یولاکا ده با انا اپنو خبر واو رئیزو گوری درو جن پیغمبر نیمان زد عبد المطالب در خاندان نیمان سمف یو خو پیغمبر دروغ غنوئی بل زما خاندان تاستا معلوم ده زمما مشراندار ته معلومي چاغي میدان ته ودي بیا غوړ رستو شي ویني نه ځاني وجلې ده ک يو ته ني ورستوږي بيان نه دوه غیرت دي يو پیغمبر اول قومي غیرت تم او علي عليه السلام بيه انا نو زبي حدنا زو زوي دا دو زبي هته ني ما دا غا دو سړو يم چپاوي باندې حکم دزا به شوی او. اسماعيل عليه السلام باندې حکم دزا به شوی ويو عبد الله چې زمما پلار ده پاغه د زبي حکم شي ويو سم مقصد منګ د چارو چاروا অনুসرا د دیو منګ یری ګنا نبی علیه الصلاه والسلام زمره پهادر او نبی علیه الصلاه والسلام هغه صدر خرکړې و صحابو دوی غشي راولیدل دا او صحابې غشي ویل نبی علیه السلام وي ارمی ارمی ایو هل غلام الھزور فدیتک ابی او امی ولا ولا پهادر نن یاليا زمام مور بلار دستانه قربانی نور تو ورګه غشي ورګه غشي او نبی صلاح و سلام دا غی نهم و ربلات قربانی کئی دا چانا بادر دا غی بعدر انسان نا دا نبي صلاح و سلام لستوری دی او یه و تورا چاقی به ځان سره زولا دا غی دا لاز که دا موٹی دا دسپینو زرو او نبي صلاح اعلانو که چې دا تورا زمان و سوگ واخلی نابود و جانا رضی الله و تعالی نحو را غی اغوی دا اللہ رسول عزید در نوالم اغوی تی واقعی اس اچ کله میدان تو, تو نو دا کافیر دا کپری به پمنځ لو کولی دا چې والی به پارتوره د نبی الاسلام غیرتی سره او اصحاب غیرتیو چکل د بدر غورو تو ورته چې دا حالت دابی سفیان خځې خیمه لګولې آهندی چې خیمه لګولې دا واغی چکلا ابو دجان رضی الله تعالی انহু ولیدو چې ما په سیراره روان دی هغه چې غکلا یا حرب هر دا دابی سفیان رضی الله تعالی انহু لقبو آ چکه هر وای جنګ راور ساغي چې دکړي چې مام وژني ابو دجانہ رضی الله تعالی نو سوچوکه چې دا ټول هو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس دا پری باندې د خزینه وژنم پری بسڑی وژنم ځکه ته نه وژنم روان شو کافره په وجل داسه بادر انسان